към една от темите, които бяхме предвидили. В тази тема ще влезем с един кратък звук. Звукът е от филм. Филмът е документален. Кой е той и за какво става дума след секунди? Тая била неочаквана личност. Те са очаквали някакви мажи, изпратени атентатори от София, някакви хора, които се крият тук и се длабока секретно се движат нощем. Това са фантазиите на онези, които се плашат от тентак. Никой не е вервал, че тая жена обикновена шивашка в себе държи такова сърце и носи оръжие, с което ще реши въпроса. Коя е тази жена? Какво изобщо знаем и какво помним за нея? Как една плаха, скромна и трудолюбива жена е крила в себе си такава сила с този въпрос започва филма Отмъстителката на Ралица Димитрова и Пламен Герасимов, документален филм за Мара Бунева. Жената, която на 13 януари 1928 година разстрелва в центъра на Скопие, на Стария каменен мост на Вардър, Велимир Прелич, след което се прострелва в гърдите. Родена в Тетово, днес Северна Македония, учила в Скопската гимназия, а после в Софийския университет. Добър ден на режисьорката Ралица Димитрова. Добър ден. И на продуцента Пламен Герасимов. Добър ден и оператор. И оператор на филма, точно така. А, и нека сега да, да кажа, че всъщност повода да сте в студиото на Хоризонт Добъд и да изчакаме заедно приключването на а, изслушването на председателя на Кевар Иван Иванов, всъщност не приключване, а паузата заради липса на депутати в залата, а, е, че ние сме задължени да излъчваме пряко този вид изслушвания в парламента. А Утре е премиерата на вашия филм. Къде? Отколко? В кино Адони се надявам, че ще има повече зрители, отколкото в парламентарната зала. Нека, нека да усетим атмосферата от началото на вашия филм. изумително добра музика и звук а, към а, тази документална лента на Ралица Димитрова и Фламен Герасимов. Зазвукали много се радвам, на нашия... че го казваш това нещо, защото да, ние много държахме да имаме малко по-различна музика и се обърнахме към едно младо момче, млад мъж по-точно казано, който е композитор, който е завършил в Штатите, живее, работи там като композитор и за него това беше така едно предизвикателство, както той сам каза, да работи над такъв, а, такъв проект. Тео Попов се казва и съм му много благодарна. също така, извинявам се, нашия копродуцент Сонус. това е една от водещите компании за постпродукция звукова и изобщо за кино. От е доста време да работихме е на етаж. На Коппроцент. И... Ясно, т.е. това също има някакво значение. Предлагам още секунди да чуем от а, един от мотивите в тази музика, мотивът, който върви с портретите на Мара Бунева. да направите документален филм за Мара Бунева и как си обяснявате, че няма такъв до сега? То документален филми за много малко хора има. Така че не може да кажем, че нещо е различно в нашия избор. А, на мен беше много интересен образа на една млада жена-атентатор и много ми беше любопитно въобще да се говори за жените-атентатори. Какви са те и за тяхната психология и любопитно ми беше как може през една история, която е почти неизвестна, защото не, не, не, страшно много хора, наши познати, които а, са хора интелигентни, образовани, не бяха въобще чували за Мара Бунева. А, и всъщност на нас не се искаше едновременно да разкажем тази интересна история и да поставим въпроси за психологията на жените тендаторки. Какви са те, защо го правят, какво какво жертват. Всъщност, понеже ти започна в началото с това, с въпроса, ние не се опитваме да даваме отговори с нашия филм. Не искаме да задаем още много въпроси. Просто зрители, когато гледат, да се... да поразмишлява малко. Сега, а, знаете колко е ключов този дебат, включително в съвременните медии, световните медии? Дали а, подобни а, жестове, свързани с а, политическо насилие, могат да бъдат а, определени като атентат, атентатори ли са тези хора или са революционери? Ние само задаваме... а, е Мара Бунева? Ние само задаваме въпроса. Ние не даваме отговор, това не е научен труд. Това е едно емоционално послание, носещо максимално информация която се надяваме да стигне до нашите зрители. Аз бях много съблъзнена, между другото, да направя а, филма, да го разширя. Примерно, да работя в Чикаго, има едините от който се занимава специално с жените атентатори. В Израил, естествено също, на много други места. А, но после реших, че това ще бъде малко прекалено. А, и тъй като и без това се знае много малко по темата, по-добре е да се поставят някакви наченки и вече оттам нататък сега, какво, какво мотивира Мара Бунева? В филма ви има, има хора, които имат отговори на този въпрос. Какво мотивира Мара Бунева? Заради идеал, заради любов, заради това, че поставя каузата над, над всичко останало живота и включително семейство, мъж. И както казва един от експертите, които сме снимали в нашия филм. Просто времената са били такива. На нас ни е трудно да си го представим. Как наистина една млада жена е способна да жертва толкова много, да се жертва и себе си, и семейството си, и роднините си, защото тя знае какво остава след нейния акт, да се жертва в името на една по-висша кауза, по-висшата цел. Така, Ние се опитахме с помощта на експертите, които сме интервюирали, да отговорим на тези въпроси. Възможно ли е такова нещо днес в наше време? И дали някой от нас би го направил? Дали би поступил по този начин? Сега на мен ми е интересно как се съчетава поведението на Мара Бунева, Мара Бунева тентаторката, която застрелва сръбския прокурор в центъра на Скопие с представата за традиционното общество, което обикновено е с Свързано с мястото на жената е в кухнята, при децата. На практика ние виждаме кадри във вашия филм от честванията на Мара Бунева, които се правят от днешното време, о, нали не бъркам. Не само. Не само. Не, не е само. Има и хора, Патриотични да, е хора има. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Не само. Те са в един скромен епизод. Там има и епизод с църковната служба. Различни са обаче тези, тези хора, казвате ви. Различни политически възгледи стоят за тях, но аз се връщам към онази организация за освобождението на Македония от началото на 20 век, 20-те години на 20 век, когато всъщност Мара Бунева е активна, унази организация, македонска организация, оказва ли се емансипаторски проект за жени като Мара Бунева, защото тя се отказва от мъж, отказва се под някакъв, по някакъв начин и от детето си, самоубива се след акта на убийство и а, аз се питам дали това проблематизира днешното разбиране на Традиционен патриархат в същите тези патриотични организации, които се явяват наследник на унази. Ми, не да празно, ние в а, филма започваме с едно, един по-скоро исторически рекурс, в който се опитваме да обясниме точно ролята на жената в ново общество. И по-скоро в тогавашна Македония, особено в която са много по-силни патриархалните нрави, а, всъщност самата Марабунева като, като образ се явява почти след 20-та минута. До тогава сме се опитали просто да поставим темите и а, контекста в който на който тя се а, на който тя изпъква. Така че за нас а, беше много важно а, да бъде това един филм, който да е едновременно личен а, за една лична история, едновременно исторически да разкаже за един определен период от историята, но и а, да покаже психологията. Психологията на създаването на на личностите, на жената личност. Не случайно ние ползваме няколко експерти, които са историци и следват точно този период. Дори е, едната от дамите е, локално тя се е фокусирала върху ролята на жената в е, ВМРО. И в, в по-ранния период всъщност, за нея това беше вече късен период, в доста по-ранния, в началото на 20 век, 1901-3 година в този период. Тоест, да, говорим за ВМРО тогава. Да. Дали така? А, все пак стои този въпрос наистина, как ако а, жената е била, видимо, и като революционерка тогава, и като толкова важна движеща част от а, каузата, освободителната кауза на а, тази организация, на практика замествайки и влизайки в мъжки роли и в мъжки дрехи. Виждаме и такива снимки, нали така? А, жени препасани като революционерки с а, съответните а, мъжки дрехи, панталони, пушка а, на рамо. Как а, тази роля, в която жената е толкова различна от представата за традиционната роля на жената, днес се съчетава с представата за традиционната роля на организациите, които са наследник на ОНАЗИ. Надяваме се нашия филм да помогне на съвременните хора да надникнат през този през този ракурс към темата. Сега, какъв е отзвукът от атентата? Филма ви засяга ли този въпрос? Беше ми интересно. Аз показах филма на една моя приятелка, която не е българка, която най-силно всъщност се впечатли от факта, че историята на младата жена е, след смъртта е много по-богата и много по-изпълнена с премеждия. Тоест историята постмортем и всъщност, може би, заради това в нашия филм има по някакъв начин два финала. Един финал, който е финала на Мара Бунева и после този с тази постмортем история, която е не помалко силна и интересна. Тази постмортем история е свързана и с нещо, което пък ние виждаме, че в момента в български условия се разиграва като война на паметта или война на различните памети или война на различните паметни плочи или война на различните паметници. И през на личности. През паметниците им или плочите им. По всякакъв начин. Им. Какво се случва с плочите на Мара Бунева? Сега в момента има на малка, скромна плоча, която е много трудно да бъде забелязана. Ние лично, когато тръгнахме да я търсим, да я снимаме, с голяма мъка я открихме. Човек трябва специално да знае, че там някъде има едно малко каменно парченце, на което са почти незабележими на букви е написано името и датата на раждане, датата на смъртта. И човек, който не е запознат, ще си каже, Господи, какво ли е станало тук въобще? Някого са убили, някой се е хвърлил във водата или какво е станало, не се разбира. А, тъжно е. Тъжно е. Има остатъц от стари плочи там. Също, Сега човека, с който започнахме звука, с който започнахме, той а, има, има, има разказ, има обяснение за тази война на плочите. В... Част от плочите, естествено, не, врама, а, са оцелели и реставрирани и са в няколко български музеи. Един е в Кюстендил. Благодарение на родолюбиви българи, които така да завършим с темата за войната и ми се иска да чуем паралелно с нашия разговор още една от композициите, композицията «Война» от вашия филм, защото и днес имаме много примери за това, поне две много горещи и страшни войни, Украина и това, което става на ето, нарочно ще го кажа така, тясната ивица земя на североисток от Синайския полуостров, с излъз към Средиземно море. А, как се появява сянката на войната и доколко войната е продукт и на този жест, самоотвържения жест, който убива и стига до самоубийство заради а, родината в филма ви? Отново така покри това, че съм давала филма да го гледат различни хора, един млад човек ми казва, че всичко това е прекрасно, но за един чужденец, ако иска да погледне този филм, никога няма да разбере какво се случва. Каква е тая Македонка, която живее в България, пък отива в Македония да убива един сърбин, какво общо има това, каква е Македония, каква е България, какво е Сърбия. Всъщност всичко това е плотна тази война, за която говорим, може би на няколко други преди това. А, и за това ние се опитаме да, направи, да, да сложим историята, в исторически, историята на Мара в историческия контекст, за да може да се разбере а, какво, какво е прави такава, каквато е, от мъстителка. Може би това е отговора на въпроса а, революционерка или терористка. Вие избирате заглавието да даде някакъв отговор от Това ли е Мара? Мисля, Благодаря. че най-неутралното и най-силното. В целия филм сме търсили баланс на различните гледни точки. А, ние не искаме да даваме рецепти в него. Благодаря Ви, Ралица Димитрова и Пламен Герасимов, авторите на филма от за Мара Бунева. Премиерата е утре на 12 януари, ден преди Мара Бунева да застреля сръбския прокурор Велимир Прелич на моста на Двардър през 1928 година и да се простреля в градите и съответно ден преди тя да загине от раните си на 13 януари 1928.